Kaffe, kom och ta en rom, njut av livet som Herman Magnusson. Kom en kaffe, kom och ta en rom, njut av livet som Herman Magnusson. Hej allesammans och välkomna till det 101 avsnitt av den grön-vita supporterpodden på 65an som tillägnas de tre första poängen i Allsvenskan 2026. 1-0 borta mot Kalmar. Det är kul att åka buss. Jag heter Fredrik. Jag heter Joakim. Jag heter Emil. Jag begår poddebut. Jag heter Oscar. Underbart. Eh, vad gör vi för någonting just nu? Emil, en ögonblicksbild. Ja uh, ah, men nu sitter vi väl här uh, Någon mil eller ett par mil norr om Kalmar. Ja det, det uh, måste uh, vara norr om det. Uh, är, håller jag med om? Jag är lite lite <här> <av> en <ett här> geografiexpert <tror> jag, <här> så att uh, det, det är min kvalificerade istning att vi ändå är på väg norr ja. efter en fin uh, uh, en fin pubsamling och en uh, seger. Underbart. Precis, vi sitter här på bussen som ni kanske har förstått och ja, ska försöka prata ner matchen tänker vi oss framförallt. Men kan vi inte prata, ha stora större tänker att vi ska prata ner den allsvenska stora premiären. Ambitioner, Det betyder att matchen är ju underbar men liksom, kan vi säga någonting om hur vi reser och sådär? Ja, vi reser i buss då som åker från Västerås till Kalmar. Yes. Vi lämnar Västerås eh, se vid sexblöcket i Ja. Och alla var i tid. Ja, till och med du. Ja, till och med ja, jag var i tid. Just in time. Just in time deliver deliverade jag mig själv. Och vi är väl, beroende på vem man frågar då, ett gäng äldre engagerade supportrar. Eller som min son skulle ha sagt, du och dina jävla gubbar. <laughs> som ja. bestämde oss för att klämma trevligt. Ja, ja. Och det har vi gjort bra. Det blåser som bara den kan vi väl också säga. Ja, Total... men det ser, det ser man också om man tittar på vindkraftverken att det, det är ganska rimligt. Och för de som lyssnar efterhand hand så är det ju som en Dave Ja, som stryker in Snyggt. över östra Sverige. Men så här, på tal om din son, du Fredrik skrev ju en väldigt bra artikel inför den här svenska sången i Aftonbladet Kultur som blev mycket delad. Och, ja, din son nämndes väl i det, med, ja, det är väl egentligen mest dig också. Uh, hur har reaktionerna varit? Uh, nej, men det har varit uh, mycket uppmärksamhet. Jag försökte skriva någonting som uh, satte fingret på det absurda i polisens uh, ständigt pågående upptrappade krig mot supporterkulturen. Uh, kanske inte innehöll så mycket nytt för uh, oss som är uh, en del av läktarkulturen. Men uh, det var väl ett försök att visa hur det kan uh, se ut konkret och som kanske också kan få... De som ja, inte är en del av den här kulturen, men som har något slags rättspatos och intresse för att samhället ska se ut, att fatta att det som pågår är jävligt absurt. Nej, det, är här, det, det tror jag också är en ganska rimlig målsättning. För det känns som att det finns en hel del som eh, absolut, liksom, så här, alltså ut, utan att ha någon vidare fotbollskoppling, eh, kan. Se vad som håll, har blivit fel. Eh, vad som håller på att bli fel i eh, polisens eh, arbete. Liksom och att. Eh, ja, men liksom, det, det finns ju. Nej, ja, men vi... men jag tror att det finns. Eh, det det är väldigt. Om man får med sig folk som kanske inte är fotbollsporter. Eh, eh, liksom i grunden eller till att börja med och så tror jag man kan komma ganska långt ja. och som det är nu så är det ju känns det som att det finns ett ganska öppet mål för att få med sig folk Det är just jag, jag, jag inte jag tror inte att sporta. polisen riktigt förstår vad det är de gör liksom, nu när de är, är så här, konfrontativa mot en Ja men mot ungdomarna alltså, man, Det är i princip en hel generation Som man liksom eh, Uppfostrar till att inte gilla polisen Verkligen, eh. det är ju ingen slump Att vilken stad du än kommer till Det här är ju inget storstadsfenomen längre Så kommer du ha liksom ett gäng engagerade Subkulturellt eh, Aktiva kids Som tycker det är helt självklart Att hata polisen Och det är faktiskt varken bra för polisen eller samhället stort Sen så tror jag man ska vara lite så här på ett vis är det ett mål eh, att folk ska ta ställning i den här frågan men samtidigt så tror jag faktiskt att det finns väldigt många människor som egentligen har så här bra rättspatos eh, men som skiter lite i det här för att det inom så här bara drabbar stökiga dräggiga mm. fotbollssupportrar alltså det finns många människor som har en bra kompass i hur samhället ska se ut men som tycker det är jobbigt att folk kissar i trappuppgångar och kasta flaskor och du vet, annat sånt där. Så det är väl lite en blinkning till dem och försöka säga att ja men, hur, hur uppträder en ung, engagerad supporter? Vad är de lägger sin tid på? Det är ju liksom att göra tifon och grunda föreningar, göra insamlingar och du vet, visa att det är fan en, en jävligt så här konstruktiv kraft. Det var också lite av poängen i den där texten. Det du också gör i den här texten är att du tilltalar ju en publik som annars kanske inte kommer till tals. Så mycket när det kommer till sport och kulturen. Utan det är, eh, det, det, det är en publik som eh, får en röst i hur det är att vara en fotbollsupporter till ett fotbollslag i Sverige 2026. Vilket eh, är väldigt uppfriskande. Ja, men det tror jag också. så här Hela grejen är så här... Eh, det känns som polisen kanske och det kanske finns fler, men det känns som polisen jobbar utifrån en ganska föråldrad bild av det här med supporterskapet överlag. Det känns som när den allsvenska fotbollen har vuxit de senaste åren så har det ju liksom gett folk alltså det, det, det har lett till liksom det, det är ju folk från men det känns som att det, det var enklare förr kanske och eller det hade stämt mer förr, om man liksom drog en så här, okej okay, nu håller de här bråkstakarna från den här klubben på men jag tror liksom inte att polisen är såhär vana med att liksom mot eller besvara den här typen av intellektuella inlägg i debatten. Utan de är liksom så här konfrontativa och vill liksom vara på något sätt konfrontativa ute på gatan liksom. men, men, med, men intellektuella och så här kloka inlägg i debatten där, men, där men, står polisen alltså, såhär helt platt. Ändå, om, för mig var det en viktig text att skriva. Den, den sätter ljus på någonting. Men till syvende och sist så det vi ägnar oss åt är ju liksom inte en intellektuell övning utan det, det som är liksom nerven i det här det är att vi är på plats. Att det finns massa personer som är mycket yngre och mer engagerade än vad vi. Är som, som inte liksom tänker och skriver om det utan praktiserar. Det är det viktigaste. Vi, jo, absolut. Eh, ja. men det, Där är det så här: polisen, där, där kan de liksom mäta sig, där kan de spänna sina muskler och där kan de hålla på liksom, vad de nu gör. Men, men i den här typen av eh, inlägg, så där, där har de ju inte. Liksom, Nej, jag det. tror att de uppför ja. Att vi skrattar lite, det är bara för att ge en ögonblicksbild. Så En, eh, en rosa burk. Eh, Cappy snacks, jag vet inte, är det cider eller öl eller vad är det för någonting? Det är någon form av suröl tror ja, jag. Ja, surölen, den åkte ut. Det är som det bör på en hemresa. Ja. Ja. Men jag tycker det här får bli bryggan till det faktum att vi hade jävligt mycket folk på plats. För det var en lång och lite knugglig bortaresa. Kidsen visade ju också framfötterna med att rulla ut ett, för det var på bortaplan. Ett stort och imponerande tifo. Vill ni berätta vad vi såg? ja Eller, det... Vi såg det ju ingenting för vi var under det Men precis, det, men det stod väl Hallå, hallå It's good to be back någonting uh, ja, Svårt att se liksom, från våran sida uh, Såklart hur liksom, bra det blev Och allt sånt där Men, uh, ja, men förhoppningsvis så, så blev det bra uh, Det blåste ju en del alltså, Till slut så Eh, Sprakte väl lite tyvärr, men eh, ja, det är sånt som händer. Eh, det förhoppningsvis så såg det bra ut eh, tills det råkade gå sönder. Oskar, du är i gänget. Så kan inte du recensera då, det grafiska? Ja, men <laughs> man ska börja med stormen Dave och eh, vad, vad den bidrog till estetiken så var det ju i övrigt ett, eh, ett tifo som blinkade mot eh, vår historia med Hallå Hallå av VSK och eh, Liam Gallagher tror jag eh, som var någon form av eh, föregångsfigur eh, och att det är jävligt gött att vara tillbaka i eh, Allsvenskan. Ja, det får man verkligen skriva under på att det är jävligt fint att vara tillbaka i Allsvenskan. Det det tror jag alla känner. Nej, äh, men som, som sagt, jag hoppas att det blev bra. Jag har inte sett några bilder på det faktiskt Jag har sett några bilder och grejerna att det här, den här vinden som tog tag i den och till slut också slet i, i bitar. Jag, på ett vis så gjorde det inte så mycket för utförandet för att det nästan så här bidrog lite att det var ganska mycket så här rörelse i, i den där bilden. Att det var lite liksom buljet och... Det fanns lite så här rökpuffar som gick upp i målet. Det målningen. blev ändå en del rök. Alltså... Mm? Ja. Alltså, det, det blev... Ja, det är det mer en fråga? Nej, det, det var, vi hade ingen pyroteknik, tror Nej. jag. Det var bara rök på bilden den här ja. gången. Men jag tyckte det såg fint ut. Och... Det, för, ja. Har men vi fått reda ju... på någon siffra hur många vi var. Nej, ja det, nu pratar vi så tidigt. Så, men jag vet att var var det var fans som alla fall om. Det känns som, hög som var, fall, att det, där, äh... som det här, kunde bli. Det blev okej, okay, men hade kunnat bli riktigt bra om allt hade suttit. Ja, absolut. Men det är alltid lite klurigt på borta planet och snälle. Ja, ja. Alltså, äh... Ambitionsnivån, och det faktum att ja. de har gjort det här och transporterat ner och. Eh, eh, också får man säga den här gången, det var väl kanske det som var lite klurigt eh, inte hade en stor OH som rullades upp över läkten utan som kom från övre mm. etage alltså, eh, ja, man får väl säga att det visar ju bara att de, de vill mycket och det är helt jävla underbart att vi ens har den där ambitionsnivån, vi vann ju oavsett i för matchen mot eh, Kalmar jag vet fan vad de hade där borta hade de något? FC någonting alltså det kändes danskt Ja, det, var de, de det var säkert någon här historieblinkning, vad vet, jag, men... jag, vet inte, jag. Jag kanske missade överlag, men deras insats på läktaren kändes inte super stark, eller? De var väl lika heta på läktaren som de var på det här torget i den ja. matchen. Inte alls. Ja, men det är sådär, jag vill egentligen inte basha dem. Det var mer att jag, jag inte såg någon skymt av någonting egentligen på arenan. Däremot, därmed har du väl total totalbärsat dem och det är bra. Ja. Ja, men jag tycker så att det är jag... liksom att Kalmar jag vet inte. De är väl lika som, som Kalmar är. Alltså ja. så här helt medelmåttiga eller typ inte är, så. Ska man ge dem någonting plus. så är det ju att de har en arenan där de har fördelen att kunna ha en banderoll som vilar från över etage, över deras klack och det ja. är... Det, är, snyggt. Ja, det är, är jättefint. Det är mutar inte sin äh, sin potential på så sätt. Men i övrigt så var det ju Ja. Från, från, från där där jag, där vi stod Nej. så var det ganska intressant. Sen är det så här alltid, det är ju alltid sådär där ifrån den position vi har att det är svårt att egentligen bedöma mycket. Mycket. Äh, sådär. Men det var svårt att se. Det var ju, I alla fall äh, personligen tycker jag det var svårt att se att de hade någon så mycket alls äh, i stämningsväg. Sen som sagt, utifrån vår äh, position så är det väl liksom. Det, är det, väl, det alltså går det, väl att de det, gör. Det, det, det faktum att vi inte så här står upp här i bussen och studsar över vår läktarinsats det säger ju någonting om hur långt vi har kommit och att vi tycker att det här är ungefär som förväntat alltså min, min gissning är att vi var 700 plus på borta läktaren. Ja, och det, äh, det hade varit helt otroligt för bara liksom några år sedan det är ju sång rakt genom hela matchen ja, det hade äh, också varit helt otroligt ja, för bara några och år sedan. vi har ett jävligt ambitiöst tifo som går över i i, ja. alltså jag ska säga två tredjedelar av borta Eh uh, ja, så det är fan det är helt underbart. Ja. Och det, är ja, det finns ju liksom inga det finns ju inga så här, uh, negativa åsikter Nej. tycker jag från våra håll Nej, det är mot klart oss det själva finns, liksom. Men jag menar det faktum att vi inte ens liksom är mer så här euforiska ja. visar att vi har liksom fan vi har vant oss att man Ja, det har vi gjort. Och det var också jag tyckte det det får vi bli någon brygga kanske till hur det såg ut på plan men så tyckte jag det var också under matchen så här fin dynamik mellan spelarna och supporterna att vi följde liksom matchen ganska bra och vid flera tillfällen så var det enskilda spelare som också vet, manade på liksom och ville att vi skulle piska på sången och så vidare, det var härligt här man inte minst, mm. apropå hur vi inledde den här med kom ta en kaffe kommer att ta en rom Njuta av livet som Herman Magnusson. Han kanske blir lite extra motiverad. Ja, han ja, hoppas. Äh, Nä, känslan men... är ju så. Hur skötte han sig på plan då. Han och de andra. Hermann uh, är väl alltid bra Det är alltid lite så här svårt du vet, Att se från uh, varan plats där På kortsidan Men uh, eh, det är ju klart att laget gjorde det bra uh, Sen är det otroligt liksom, uh, Skönt när vi får in det där 1-0 målet Har det gått en kvart eller någonting, ungefär. Uh, det är, uh, ja, Från, från kortsidan så ser man det Det är ju ett inspel Och sen så tar du den på två Kalmar-spelare när för att säkerställa Det blir, blir väl ett självmål skrullar. liksom Uh, ja, uh, fantastiskt skönt att få in det första målet. Uh, hur upplevde ni målet? Nej, men alltså, det var ju ett, ett bra anfall och den typen av så här inlägg som vi ju verkligen vill uh, komma till. Så uh, ja, självmål var det och kanske såklart lite tur, men uh, å andra sidan tyckte det var det var också så här resultatet av att vi kom till den typen av situationen. Ja, och det är liksom så här, helt tvärt emot hur det såg ut förra säsongen kan man tycka att när, eh, då, jag vill inte ens knappt prata om det, men, eller förra säsongen. Börjar inte nu med någon ex grej. Nej, precis. Du vinner förra säsongen i Allsvenskan. Precis, förra säsongen i Allsvenskan. Eh, och den här ex skiten så är liksom, ni tror alla fattar det, att man, <says> man är hellre tre poäng än den jävla grej eh, Så att, eh, att det ser ut så här vi tar tre poäng, det, det är helt ju eu euforiskt över det var väl liksom ingen sån här eh, supermatch men samtidigt så känner jag att just det gör mig så nöjd. Jag tycker vi var stabila. Jag tycker vi var genomgående lite bättre än Kalmar. Jag tycker vi spelar oss tycker till... Tycker du verkligen det? Jag är lite... Jag vet inte fan alltså. Det är så slags svårt att se från den här kortsidan men jag tycker att Kalmar eh, har en hel del av spelet så att ja, man blir lite orolig såklart. Eh, hur det ska se ut mot de andra lagen. Eh, Kalmar är ändå nu precis som vi så att... Eh, mm visso, men när ledningsmålet kommer så tidigt som det gör och på det sättet som ledningsmålet görs. Alltså, jag vet inte. Kan man förvänta sig så väldigt mycket mer av matchbilden? Jag vet inte, men det blir också så här bara lite grann att varför kör vi inte bara på då i så fall om vi är bättre? Alltså, liksom, ska vi backa hem redan från första kvarten? Men jag tycker inte vi backar här men jag tycker vi spelar oss så ger igenom till fler rena chanser än vad de gör. Gör vi det? Ja, det tycker jag faktiskt. Tycker inte. Och annars Kalmar staplade fann inga chanser. Nej, Nej det gjorde alltså... de verkligen inte. De hade fanninga chanser alls ja, egentligen. Michael har väl bör göra ett mål till precis där i andra halvlek så där är de... ja, den borde sitta men Uh, nej Absolut, Kalmar staplar inga chanser På något sätt De har ju liksom lite halvtryck ibland När de skapar lite hörnor och sånt där men, uh, men, men vi har väl liksom inte heller så här De chanserna på det sättet liksom, Förutom kanske Vi har ju också en, en Förlåt mig bryt här Men vi har också en gud defensivt på defensiva fasta uh -huh. Herregud alltså tänker du på det? Freddie, <laughs> Freddie är ju Det är Så är det tycker Jag tycker också att äh, målvakt, äh, Jagger gjorde det riktigt bra. Jag flera utboxningar som såg riktigt fina ut. Jättebra. Nej, men, alltså, jag, jag tror nog att vi kanske får räkna med om, om man har lyssnat lite mellan raderna vad, vad Rubin har sagt så, så tror jag att um, de verkligen har tagit med sig erfarenheten av den förra allsvenska sessionen och eh, vill vara lite mer pragmatiska och kunna liksom uppträda lite annorlunda, lite mer varierat. Och det betyder också att även om vi känner att vi kanske har momentum i en sån här match så trummar vi inte på på det viset som vi, som vi gjorde förra gången, utan jag tror att vi värderar lite mer hur mycket folk vi, vi kastar framåt och det kanske också gör att man ska vara lite så här snällare i vissa här individuell spelarkritik för jag tyckte till exempel igen då att Geffert liksom inte riktigt så här levererar Nej. det man önskar Nej. att han ska liksom med fart framåt på kanten. Nej. Men det kan ju faktiskt också vara så att det handlar lite om instruktionerna. Ja. Att, han, att han inte har liksom fått samma uppgift och utmanar Nej. lika mycket just för att det kommer liksom också med, med ett visst Risktagande eh, Och att det i slutändan handlar om Vad som är bäst för laget för alltså, Jag är ju ganska enig där kring eh, Gefert För han har jag liksom så här Under ett par gånger Liksom haft Ja men det är inte så konstigt För jag har ändå haft lite så här Svårt för hans Insatser Utan att han har varit dåligt så känner jag Liksom att eh, det ändå har funnit här mer eh, och sen, sen är också så här problemet, i slutändan har det landat på att han gör 9-10 assist så att jag, jag vet inte hur mycket liksom så här, hur mycket jag, bäring jag har i min åsikt, alltså sådär eh, men jag har haft lite så här svår. alltså jag tycker att han kommer till bra läge men det skulle kunna bli eh, ännu bättre liksom så här. Eh. Och ja, men som, vi är, som det är nu, jag tycker ju, alltså det, är lite, alltså det är intressant hur uh, Rubin väljer ändå att formera laget. Jag tycker det är ju, också att uh, Elis får chansen. Ja, det är ju egentligen ingen så här jätteskräll uh, med tanke på hur det har sett ut på försäsongen. Men jag tycker det, det finns ju någon form av mod Att ändå göra det När det är dags för liksom så här Premiär i serien Kan vi bara för alla lyssnare Att Anton äh, Fit for fight ja, Vad jag vet Ingenting som Nej, inte, hindrar honom från att inte, starta inte vad, jag vet. inte vad jag vet Utan det är verkligen att äh, Nej, Det här är ju en tydlig ja. laguttagning Har ja. du mm med här, att det, det är modigt som fan ja. faktiskt eh, sen har Jag Jäger sett liksom riktigt bra ja. ut på, på försäsongen, det, det måste Nej, man men. säga men, men fortfarande så, så finns det ett mod i liksom det Rubin gör här att, eh, och, och jag tycker att Jäger gör riktigt bra i straffområdet ja. också, han är väl väg att boxa bort den nederna, han är nu liksom Uh, ja, men, uh, han, han gör ju en ja. bra match. Han, han är 20 sätta. år. Ja. Uh, han uh, och vi har skrivit ett långt kontrakt med honom ja. liksom. Det, man, det klubben visar ju verkligen se, att ja, man tror på. Att vi har gjort det. Alltså skrivit ett uh, långt kontrakt. Ja. Ja. Han har en nollan i sin ja. allsvenska debut och det är far, det är ingen lätt match. Nej. Jag, vet, jag måste säga att de Alltså, det, det är ju, om vi kollar hur, hur vilka typer av mål som vi brukar släppa ja. in, mm. så är det ju liksom när matchbilderna blir så här som vi brukar släppa in mål. Väldigt splitt. Du vet, de, de liksom lyfter fram mycket ja. folk, de är vuxna. De, de brötar Och, och Jag tycker sig. Liksom så här, de chanserna fick uh, under hösten senast. Tyckte jag han gjorde. Uh, det var det som jag hade, jag hade det svårt att bedöma det för jag tyckte han gjorde uh, av de chanserna fick. Det var väl två eller tre starter? Ja Han spelar i Östersjön till exempel där ja. han släppte in ett hyfsat enkelt mål. Ja, exakt. Men så här, alltså, ja, och det var och där fick det. Han inte många fler Och Sen eller... var Warbeh hemma, tror jag, i någon av de sista omgångarna. Eh, som han också släppte in ett, ett mål som kändes här, hyfsat enkelt. Men utöver det kändes han väldigt stabil. Alltså, alltså liksom så här. Han är så här: för Anton styrka. I, liksom, i målet spelet har inte legat i att han går ut och styr och tar, tar kontroll över ett äh, straffområde direkt. Förenkla när jag säger att det var det här vi värvade in Brattberg för. En gång i tiden. Nej, det var det nog lite. Men sen så var Brattberg alldeles för dålig för den. Mm. Tveklöst. Mm. Det är precis. Och jag, jag, jag tror ju också för, för att um, det. De insatser som du lyfter Emil ja. från, från jägar. Eh, så är på ett vis så är det ju... Nu ska man komma ihåg att han, han är ung och han är ofärdig. Men den typen av missar han, ja. han gör, de här liksom så här skotten som har smiter in... Det är ganska och, rimliga missar ja, i hans ålder fra, jag. Ja, men framförallt är det samma typ av missar som ju Anton gör. Ja. Ja, ja. Det är de här låga skotten ute vid stolparna, ibland smiter in lite under liksom så här armbågen och så. Uh, och då kan man, äh, men, med, men, men då är det ju så att det, det han ju har, alltså framförallt så har man ju sett potentialen tror jag uh, men framförallt tycker jag redan liksom att han i spelet i övrigt ju ja. har styrkor som, som Anton inte har och antagligen inte heller med tanke på åldern kommer att utveckla Nej. och det är ju spelet i straffområdet men det är också spelet med fötterna mm. det är generellt sett att liksom ha en en utgångsposition som är mycket längre ut som gör att han är involverad, han liksom är liksom spelbar på ett annat vis det, och jag, jag tror att uh, ja, det, det, det tycker jag på riktigt blir väldigt intressant att se hur det blir framöver, för jag tycker ändå att det finns någonting uh, som är ganska uh, alltså, inte så att det är extremt, men det finns någonting som ändå uh, är vågat i uh, Rubins målvaktsval Eh, och det finns också Någonting som Det känns också som att det kan fortsätta Och bli jag vet inte, en grej Vet jag inte, men jag, jag tror att han kan Fortsätta att välja eh, Jäger ja, ja. Och, det ja. jag, det eh, och det tycker jag alltså, Det finns, är klart han kommer göra Och det tycker jag Jag tycker ändå det finns någon form av mod I det eh Ska se, är det okej okay om jag äh, häller upp lite mer äh, sprit åt er, era små muggar, medan vi pratar vidare? Ni kan vi göra. Jag, har det, helt ut det. Ja, för jag hade ändå en grej att säga där om äh, Brattberg. Också. Han spelar fortfarande i Helsingborg. Äh, men jag har förstått saken rätt och äh, jag tror han äh, släppte in ett ganska Brattberg-mål äh, senast, även om äh, Helsingborg vann äh, ganska klart. Eh, så, så såg man att eh, ja, det, det var samma gamla Brattberg och det var eh, på det sättet som vi också upplevde i VSK eller så, så upplevde jag det i alla fall eh, så är det så fint och skönt att vi har lite mer stabilt på målvaktspositionen och jag vill ha, jag vill om kan... jag nu ska stå så har vi ja. jävla fin ja, stabil pjäs i, att... Anton på andra målvakten. Ja. Alltså, det kanske vi att vi har till... hamnat mer rätt i balansen där. Alltså kring eh, eh, målvakter. Liksom så här. För jag tror att förra gången blev det lite av en. Nej, jag, tror, jag, jag tror inte ledarstaben med Kalisbetsen exakt visste. Alltså det blev lite så här. Jag, jag tror inte man egentligen Man hade ingen klar bild av vad man Nej. ville Jag tror äh. att det där är jävligt svårt också liksom, När man inte har en uttalad målvakt på det ja. sättet Så, jag... så, så det blir det lite kurigt Men, Nej, jag, men vet, jag vet, jag märker nu, nu ska vi ta en liten vänta, skån Jag har inte så... fått hälla upp en Och sen vill jag faktiskt återkomma till det här ja. med Men vänta, vi skyndar oss då Så kan ja, ni snabbt. ju upp Jag tyckte att jag försökte hålla ut om det här Och prata om målvakt jättelänge Vi kan ligga kvar har väldigt kort eh, nej, skål Ja, skål först. Skålbröder. Skål. skål! Ja, men nu ska du kan du fortsätta. Du hade något på gång. Jo, det jag tänker att det vi riskerar att göra här nu är att gå från att ha superettans och kanske ja, alla lägre divisioners särskilt bästa målvakt eh, under väldigt många år att han ska bli för jag skulle vilja hugga in där För jag tycker att Emil bollade upp för det Jag mm. tror att det är precis det som inte kommer hända Jag tror att vi, vi befinner oss i en helt annan situation För att den senaste allsvenska säsongen Då hade ju Anton liksom väntat, längtat efter allsvensk fotboll så jävla länge liksom. Han var ju ändå en slags late bloomer som elit målvakt Och att i det läget ta in en en målvakt som ungefär liksom befinner sig på samma nivå karriärmässigt som, som Brattberg gjorde. Det tror jag han tyckte var asdrygt. För det var liksom också som ett ifrågasättande. Nu var det så här att vi valde att inte plocka in en liksom etablerad målvakt på samma nivå eller högre nivå utan vi jobbade vidare med den målvaktsbesättningen vi hade och en av dem är ung och lovande på tillväxt och så tar han stora steg i den här miljön. Jag tror för det första då att Anton har otroligt mycket lättare liksom att glädjas med den framgången och vara liksom en sån här stabil liksom backup och han har också haft liksom en sån här allsvensk säsong jag tror att vi har ett helt annat läge faktiskt jag tror att min känsla är att han kommer kunna vara liksom vuxen och proffsig i det här och han har ju liksom, och liksom utifrån de förutsättningarna du precis tog upp, så det är ju andra förutsättningar för Anton i år. Och jag tror inte heller att han, alltså han är fortfarande där, jag, jag tror han kan köpa det på ett annat sätt, att han och tävla mot en ung talang. Ja. Jag uh. tänker Anton har ju alltid i princip varit liksom känd som proffs no. <laughs> Men han som också är proffs är Bernardini tredjemålmakten. Tredje ja. ja han uh, kämpar på. <laughs> ja, han, han kör hårt. Båga fånerna idag. Han var fan proffs och proffs. Han har väl en drumsid. Ja. ja det är klart <laughs> fan, han har. drumjobb det, <laughs> <laughs> det är. Inget jobb jag heller skulle ha han, än att vara tredjemål. Han är ju har antagligen liksom ja. lön och nog för att bara behöva vara just liksom på träning ja. och då och då dra ramsa. Det är uh... fantastiskt, det är också. Ja, helt <laughs> fantastiskt. Uh, men vad, Fan. uh, det var ju eft efter matchen när det skulle firas seger. Då var det ju förutom Bernardin som var het på megafonen uh, och Gfert som också var helt på megafonen för han har lyssnat riktigt. Vad vi sa, så var det ju uh, jäger och Rubin som drog var sin ramsa. Det tycker jag var bra. Jag tycker det är bra att ta, ta de fram, det fram. Du så var det vi ska våld, Nej. Jag tycker, det, jag tycker det är framförallt bra gevert. Det, det är alltid svårt liksom vem som ska gå fram. Jag tycker att det är bra att det är någon som tar lite kommando. Eh, sen tyckte jag faktiskt han lyssnade på oss och eh, skickade fram dem som vi eh, ropade på. Är jag överdrivet komplicerat som tycker att de här. Efter segerschåerna med eh, eh, spelare och ledare. Det kan vara lite småjobbiga. Nej, jag, jag, jag håller egentligen med dig. ganska mycket där. Eh, alltså det här jag, att, eh, kan att, att jag tycka att det, det är lite lättvindigt att få ta hand om. Och ja. nu menar jag verkligen inte idag. För jag har inte koll Precis. på vad som hände idag. Nej, men ju idag... eh, vilka som får han, ta hand om megafonen ja. och ja, men ibland kan det ju vara lite så, så, som du är inne på men att så här, det ska alltid liksom, men... det att tre ja. poäng ska firas eh, jag är redan trött på det samtalshemmet det går ja. jättefort, jag vill bara säga det att ja. jag tycker att det inte det är klart att vi ska fira fan tre poäng det i all svenskan det, det, det, det tar vi inte varje det är, dag, så det, det måste vi fira det är fira det. något annat skit men jag menar att det är ritualiserande firandet, jag håller med om att det kan liksom, ha överlevt sig själv ja. lite. Ja. Men det här var ändå en allsvensk premiär, varenda poäng i livsviktet. Yes. Um... Och idag tog vi tre, så det ja. det är fan. Det, var... det gör vi inte så ofta. Uh, ska vi säga no någonting om vilka som var bra på plan? Nej, ja, jag tyckte att äh, flera var bra på plan. Äh, jag tyckte att Jagger var bra. Jag tyckte att med hela laget var bra ändå. Fast, alltså, vi spelar bra. Ja, alltså jag tycker ju att, äh, fan, Ring var ju kung igen. Ring är alltid kung. Det äh, behöver ha nu utvisa ett märkligt ord, men alltså, han är ju, jag tycker han är fan outstanding på plan idag i vårat lag. Ja, Ring, Ring är alltid bra. Så yeah. utroliga, jag menar, nu ska man också komma ihåg att det här, ju han, det här är ju hans. Uh, han är ju Kalmarit. Ja, oh, är han från början eller jag har han i fall spelat här? Jo, jag, ja, jo, men jag tror att det var här han liksom slog, växte upp och slog igenom. Och sen så hade han sin utflykt till Stockholm och Djurgården, men jag, det här är hans eh, hemstad. Ja. Fint att han bara gick ut och var bäst på planen. Ja, men eh, om man ska prata om ring så är han ju liksom helt trolig i sig själv att liksom ha den, eh, ja, är den inte så, så jävla gammal, men liksom han är ändå eh, en bit över 30 och har ja, det drivet. Hopp, det är och liksom, eh, Ja, det är väl gammalt en fotbollsspelare, men äh, det, han hade drivet och han liksom vill framåt hela tiden driver laget framåt. Det, ja, det, det var riktigt bra värvning. Äh, helt äh, ja, men, det har vi varit inne på förut, men det trodde man inte. Det skulle vara någon sorts äh, ytter forward och så kliv in på mittfältet och liksom driver äh, det, det är laget. Alltså, det, är det är ju det är väldigt intressant på något sätt för jag tyckte ju trots att han gjorde en del poäng alltså i, i, i grunden så gjorde han ju poäng egentligen ganska direkt ja. i sin roll. Jag hade ju ändå ganska stora problem med honom under början av förra året. Jag tyckte liksom så här: visst att han gjorde sina poäng. Men det känns inte som om han bidrog så jävla mycket egentligen. Nej. Men det är så, sån, alltså det man har fått av honom nu tycker jag liksom är så här. Det, alltså jag trodde verkligen inte det. Eh, och det känns som att han själv också eh, liksom njuter av den nya rollen. Att, man, att han får nya utmaningar och eh, ja, vi som lag får ju garanti, alltså verkligen ut mer av eh, vad han gör. Ja. Jag är väldigt glad att se eh, Gunnarsson och att... Ja. Han efter fem minuter fick infria min teori om att han kommer att ta flest gula. Kisspaus. Så blir inte påkörda, kan komma in en buss bakom, håll utkik. Ja ni hör själva, snart. vi är snart tillbaka. Det blir kisspaus nu. Ja, då har vi alltså haft ett litet stopp vid väggrenen. Gjort det man måste göra när man reser långt, dricker mycket. Vi har väl sagt en hel del om vad vi tyckte var bra. Ring var kung, Jäger var jättebra. Läkta var bra Vad är det mer vi behöver säga? Jag tror inte vi behöver säga så mycket Vad var det vill var någonstans Jag glömde Okej, okay. jag, jag, jag vräker mig in här och säger att jag, tycker att jag tycker att Jag tycker att Carl Gunnarsson Kommer in och gör det som Jag förväntar mig Av honom den här säsongen De minuter han kommer att få Till att börja med att ha spelar på vänsterkanten Väldigt oväntat och sen att alltså, det första han gör Alltså vi pratar innan den tionde minuten Så tar ni gula kortet Jag har inget riktigt spel Vilket jag skäms lite för Men jag har Men, pratat så mycket ja. inför den här Att han kommer ta flest gula kort i VSK Men jag tror, alltså, jag tror han kommer bli Väldigt nyttig för oss eh, Han har den spelstilen Och sen känns det som att han har dessutom den inställningen att han mm. kan, när han väl får chansen, så... Han kommer inte vika undan. Nej, så det. Det har man sett redan från början, så... Men fan, ja. Ja, men tre poäng. Tror, eh, tror ni att det här var liksom en riktningsgivare nu för VSK? Att... Ehm, eller var det bara en one-off, lyckoträff på bortaplan? Det är så eller? svårt att säga det i är... målet för Aa, tio men, minuter. Det mean, är så ja, svårt att... Alltså jag, tror, jag tror ändå så här, alltså, om man pratar liksom VSK i stort så tänker jag så här... Eh, det är otroligt bra att vi börjar plocka poäng. Det, var, det är det vi behöver. Det är det vi behöver för att få lite andrum och det var det vi saknade liksom förra svenska säsongen. Så att, eh, alltså Den här är helt uh, otrolig. Alltså, den här segern är så viktig. Jag var, tror jag var på det lite i förra podden att det, är så här, det här är nästan en must match Ni sköt ner mig lite, men eh, fan, det, det var väldigt viktigt att vinna jag det Jag håller med nu att det var en must match ja. Så alla andra ser det också. Så. Ja, Ja, men det, det, det, vi, vi behövde vinna den här, vi kommer behöva vinna flera såklart. Så är det här är en liten brygga till nästa match, hemma premiären. Elfsborg hemma, ja. Ja, där behöver vi också vinna. Lördag den 11. Ja, det, vore väl ge, det känns väl väldigt bra om vi skulle kunna ta det samtidigt så kan man ju såklart inte liksom förvänta sig det på ett sätt, alltså det är ett bra lag liksom. det är... jag tycker det som känns otroligt viktigt det är ändå att vi har ju ett jävligt starkt hemmaphaset om man kollar över tid och jag tycker det vore fint om vi inte börjar förlora matcher på hemmaplan i alla fall ja, nej men precis, Chris är väl bra Alltså, vi går för vinst, men... Och sen, sen så... Och, vi, måste, vi har ju varit så otroligt positiva, men vi ska gnälla lite nu... Glälla. Det ska vara ä, lapp på luckan på den här matchen. Alltså, alla platser Absolut. som vi kan sälja till folk, förutom de som är på bortaläktaren, ska ju vara slutsålda. Och då känns det väl som att... Äh, det har varit lite stilgare i den typen av hype och marknadsföring från, från klubben i femma premiären. Ja, jag tycker, jag tycker ändå att klubben. Jag tycker att man har märkt en liten kvalitetshöjning i liksom hur man kommunicerar i sociala medier. Men just att bygga hype. Där, där kan jag nog tycka att där kan, har man lite mer att ge. Så. Finns det utrymme för förbättring. Ja, ah, men precis. Men jag, men, jag tycker att liksom den generella kommunikationen i Södra Medel från klubben har, har varit bättre. Jag köper det. det, det alltså, man börjar väl ana att det nu finns någon här långsiktighet och ett annat sätt att ta sig an saker och ting. Men, men jag tycker ändå liksom, hemma premiären. folk ger folk, vi behöver folk på plats. Alltså du vet, det ska bara... Jag tycker nu, ja det här, det här kan man vara ganska basic och banal att bara trumma på, liksom volym i försäljning och allting. Ja, verkligen. Det, det är egentligen bara att skicka ut liksom hur många vi har sålda och så bara pumpa på. Eh, mer mängd än kvalitet eh, på vissa saker. Sen så är det ju fint när det finns kvalitet också. Men eh, ja som du säger, just de här sakerna behöver mer mängd än kvalitet. Men man älskar väl ändå när, när Tängan skickade upp ett så här flygplan med Banderoll som flög över Västerås så att det var fotbollspremiär. Ja, det saknar man Det borde vi göra. Ja, apropå att bygga hype. Så här, vi tar vad vi har med det. Jag älskar det. Ja, ja. Men, då jobba... Vi ska vi gå på matchen. Var, var, var ska vi gå innan? Vi ska dricka öl. Ja, det vet jag inte. Det får man väl se. <laughs> Men eh, vi ska väl i alla fall eh, se till att vi ska bara där. Det är det som är viktigt. Det kommer absolut vara. Det, sen, sen en annan åker eh, tåg upp från, eh, från Göteborg. Och... Eh, jag inbillar mig i alla fall om man ska blicka lite bakåt i tiden att det kommer finnas någon form av marsch från stan mot arenan Precis. Det var, det, jag vet inte, var det någon mer än jag som hade läst vad polisen hade skickat ut vår, via våra, våran SLO Nej. informera oss gärna ja, men jag tyckte jag såg någonting om det här med pyro och att det skulle kunna vara en sak som de i, i en marsch, eh, att polisen kommer agera på. Ja. ja, det är det missat. Men eh, det blir spännande att se. Nej, annars är det så. Det är som vanligt samling liksom, eh, vid eh, krogarna runt torget. Marschen går väl därifrån eh, någon gång. Jag eh, skulle prata lite om liksom, vad vi tror om själva matchen. Eh, har vi någon aning? Nej, alltså jag, jag vet för lite om Elfsborg. Jag gissar väl att vi skickar ut samma Elva som idag kanske. Vad tror ni? Tror ni att Boda får starta? Ja, ah, jag tror nog Boda kanske kommer in, men annars är det, så kan det kan ett ett är väl ja. Gunnarsson som eventuellt ja. får stryka på foten. Jag tror ju överlag, det kan vara min bild av Elfsborg. Äh, gör ju att det är liksom så här, det är ganska bra läge att möta dem i. Uh, Landslagstränare uh, ja. <laughs> Dock. Han är upptagen med annat <laughs> Nej men det är så här, De känns inte så här. Som lag känns de väl kanske inte Där kommer man ju få äta upp Såklart uh, Men som lag känns de väl inte superhet Alltså det, det är ju ett lag Med spelare som har ganska hö, alltså, Hög kvalitet Men att de inte Det var ganska länge sedan de nådde kunde du prestera det eller liksom? Det får vi får se. Jag, jag tänker redan att är vi, här, fan, vi, vi är inne på temat när vi säger att eh, alltså tittar man som du själv säger, på pappret så har de ju ett lag som är så jävla mycket bättre än eh, vårat. Men eh, och samtidigt så känner jag också att det här är en match för vi ska kunna vinna hemma. Möjlig eh, Ändring i start 11, kanske. Förutom om Boda skulle in istället för Gunnarsson. Så. Jag tror inte det här sker, men jag tyckte att Jonathan Karlsson såg väldigt bra mm. ut när han kom in på, på vänsterkanten istället för Wernersson. Jag, jag tror ju att han kan få ganska. Äh, alltså. Jag jag tror han kan få ganska mycket speltid så länge han håller sig skadefri. Väldigt användbar. Ja. så går äh, till. Är vänster-mittback och, ja, och det känns som att eh, att det inte liksom så här blev någon större grej av att han var hos oss var det i höstas, eh, är väl framförallt att, liksom att han hade de där skadorna som gjorde att han inte tog någon annars tror jag nog att han har ja men han är ju absolut kvaliteten och, och ta sig in i vårt lag känner jag. Men ni har ju själva att det här håller på att utvecklas till en taktikpodd och ja, då tycker jag vi ska och bara sätta stopp. Då är det, bara, att då är det vi... bara rycka sladden Vi direkt. går på match och vi säger som vi brukar underbart när VSK vinner. <går> vill du, du vill avsluta bara direkt så här. Ja herregud. Jag vill dricka öl och åka buss och så ska vi gå på match. Men vill du säga något mer eller? Vad har ah, ah, ah, ah, ah, du då? Ja, ska du ta något från årsmötet? Igen? Ah, ah, nej. Fan, det, ja, du, du och ditt du, förbannade det, jävla årsmöte. Nu när du sa det har vi verkligen pratat klart om det här årsmötet. Möte. Nej, jag skojar. Men där Jensen vill gärna säga något om årsmötet. Ja. Nej, men äh, nej, vi ska inte prata om årsmötet, men jag tänker ändå liksom så här, fan, jag, jag, jag tror vi var inne på det lite grann, men liksom, jag tycker att vi behöver så här, sitta bak lite grann och äh, försöka tänka efter vart vi är någonstans. Fan, vi har just liksom tagit äh, tre poäng i den allsvenska premiären. Jag vet inte hur många gånger det har hänt i VSKs historia, ja. men, nej, men det är ju inte så jävla ofta, liksom. ja, det är, där, där, fan, har, där har du ju faktiskt en poäng, tycker jag. Alltså, att vi. Äh, här och nu när vi, när vi sitter och diskuterar, känns det liksom äh, som att vi diskuterar en lite, lite halv random äh, händelse i vår ja, historia. Mer, äh, och jag, jag, jag säger inte att det behöver vara en stor grej i vår historia. Men det är ändå ett bra resultat för oss Det är helt underbart det är där <låder> Jag, <bara låder> jag bara vill att ni ska, <låder> ska bara sluta Och så här, liksom så här varmluftsprata det här ja. Så vi kan få fira Nej. den här scenen Ja det ska ja. vi göra Vi tittar <låder> inte varmluftsprata Jag liksom lyfter upp det ja. faktum att så här, jag men, hur, Dels många tre poäng tog vi förra gången Och det viktiga är ju här Att ja. vi börjar så jävla bra Nu kan vi bygga vidare på det här. Det är det som liksom ska bygga själva hypen Som klubben också ska i sociala medier gå ut med Hypen den är här den ja, ja, ja, jag vill säga Som en, en VS skårig i exil Att hemma premiären Är absolut jättestor Jättefin grej Fan, Vi har Sirius borta helgen efter Här, Alltså boka ja. er Boka till Sirius borta okay. till och Det var bara åk på matchen det Åk på Sirius borta ja. kom Hur man tar på tåg, bil, båt, flyg det Helikopter till och med Kan vi få fästa på nu? Ja nu, nu. Ah. Ah, jag är också lite sugen okay. ah, ah, vi förlåt att jag, Hej, sport. Jag, Förlåt att jag tyckte att det här var en fin uh, seger Men, men okej okay. Tre poäng i Kalmar Vi ser oss på det Hej yes, sport Hej sport